بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما كانت المدینة ذات اجتماع عظیم سیاست مدنی ناغی دپارا و لنائی خبرا اخاریه دی اصلاح دپارا او خبره چې دا غرض د انتخاب الامیر دا خو یو مسلمه خبره ده چې ټول طبیعتونه یو شان نه دي مخامخه انصاف او بینصافي هغه راځي نو که هر یو سره خپل بدلخلي دا به چې کم نهنو خا کېژون کول ګران شي ځګه چې د هر یو کس په ننسبانې باې بس شی انصاف یو ځې به بصافی دی چا مزاد خلاف چې کېږي غې ته به وئ بصاف و او د چازه مزاج موافق کار کېږي بس هغې ته به ووي انصاف وئله یو سربره داسې په کار دی یو مشر والله سپکار په دی هغه د انصاف او د انصافه تمیز هم کولی شي او بیا چې کمدننو هغه د ب انصاف لاس هم نی ول شي د د انص... چا سره چې زلم شوي دی د مجلمانو د حق تپوس هم کول شي نو دا بغیر غیر د سرباران نه نو هغه سرباره چې کمدننو په کار شو دا دا او خارې د پااره دا سربره چې مخورېږي نو دد د پااره مشوره او را د اهلول حلې واللااقت پکار ده دکه اهیر ک باه یو سړی دا و چې زه دی ش معزه دی ش نو مشوره چې کمنو د حللول الحل ولااقت په کار ده دو م دا, دا چې د هغې د انخات نروستو چې کله دی سربره مقرر کوو یو سړی ټول کارونه نشی کولی دا سربره چې کوم نو دی ټول کارونه یوااضې سر ته نه شي رارسوللی نو د د اعوان مختلفه په کار دي مدد ګاران وله په کار دي اوان شه هغه و سوق په یو محکمه سمبالي سوق په بلا محکمه سکی سمبالي خو د دې ځای ری نیګراني وي اټکم سربراده د دې ځای ری نیګراني ور سره چې کم ده دا هم په کار ده چې دې ده چاله هغه ورکی نه بیا دې ور کاولې هم شي دا نه چې سرپ سوقي هي سلوي کې لګده مفتی فتوا ووري مې او ته ځان لا پوښي نديبه دا حق د مظلوم د ظالم نه بدا حق رايسته شي او چاله به ور کول شي مظلوم له دا ضروري خبره دا ده د په کم کمندونو معنا او شوقت پکار دي تاسو د مرلې لري نه چې یو بل سره نه لګی تاسو څنګه هغه دغه په راځي مشي نو خپل ووخنه په داسه کې نه زدل زکینه نه کوونده نو مناعا چه کمدنو والا پکار دی مطلب داره چه دلی اوزور مناعا شوقت پکار دی چه دی داقیه پا ذریعه بانده یعنی مطلب داره چه فل اختیارات والا سی دی پکار دی چه دی داقیه پا ذریعه بانده دا مظلوم حق د ظالم نراغستلشی شي هغ نه کوله شي راغستلی شي او دا خبره مخکې تیره شي وه چې د کوم خلکو به مزاج کې جوورت سختي به حادري ډېره وي نو هغوی سربرات ته ډیرر مختاج دي لکه ششا په ی نه هغېله نظم مو ن ډېر په کار دی لکه قیل به نه خبره په یو بلبانندې ورځې ودله خام م خاام مشرسه دی په کار دی والا معکانه تل المدی نهته لا یوم کیتته قرار یو جميعا جمعیان على حف سونه تلعادله دا ممکن نه ده چې یودي شرا دد د ټولو په ساتلو چې کمدنو د دا ریخي انصاف بانند دی ینه ټول په یو طریقه انصاف بغیر د سربره نکولې نشه ولا ان ينكر بعضه ملابذ او نه هر سړیل ادا گونجائش ته دا ممکن نه ده چې هنينو هر یو سړی دې چې کم ونو په غلطه باندې رد کوي چې دا غلطه را دا غلط را. انکار دی کوي په کابل موته جته شې چې په ما باندې سکے نو هغه زمخ په له خوهرسته خپل خوخه او نا دا رائی وکی دلشی شي انکار دیو کی زنی چې کمدنو په زنو باندې من غیر این یمتاز بی منصبین با غیر دا ممتاز که دلو نا یو منصب بانده یعنی چې دل دی گل وطنی لگو لیکن او که دی رد که دی دی رد سکمانی نا از یفزازا لگه الی مقاتلاتین عنیزتین زکا چه هر یو تن رد کئی که نا بل بویزون که یو تن زانتا چه کمدنو خیر و نوبل ځان ته سوې دړای وې هغه بل بیا ځان ته سوې مان وې خیرات خو نه وی ولې زس ما نه شل ز چې بس ګول وته وله کیاره بس خبره د لکه او صاغوند کې سپایي خو سړې وته صحیح نو ټیک تبه جی ایزب ز زالک اله مقاتلات علیزت زګدام مفزکیږي چې کمنن نو هغه جګاړو لوی لوی وته لم ینتزم امرها چې کلا داس شوا نو نو راوندی یو نو سمیگی چھکم دنو کار د دے خاریی ما ملن دے خاری اللہ برجل اصطلح علا تو آتی ہی مگر پزریا دی اودا سے چڑی باندنے چی اتفاق کڑے وی چھکم دنو فتابی دارا دا دا باندنے جمہور احل حل و لا قد اوز اکثر احل حل و لا قد چی اکم احل حل و لا قدی مشاران اتفاق کی له اعوان دو دو دو بي بي و شوکت د د لپاره به کوم نسوي مددگار وي او د د لپاره به غلبه ومي یعنی زور بولوي دا نه شي زور بيني شي ګيري په پکتار دي او کله من کان اشح و احد دا هغه سوق چې هغه کی چې کمننوی هیرس ډیر وي هغه کی تیزی ډیر وي د مزاج تیزی بګډی روي غوسه و اجرء على القتل و الغزف او ډیر ضرورت کومنه په ورډ لوبانه په غصبونه باندې غصب کولوبانه فهو اشد حاجت الى سیاسته دا غو ضرورت چې کومنه غ سیاست ته سربرات اسول اصلاح ډیر زیات دي نه خامخاله سره پیړې تلغړې د دودانه نفس څخه کنټرول کېدلی نش دا مخینی دا چې اوس مونږ کم سبق وې نو دې کې داوی و مصلح لاوی دا, سشتے دا, دا و چېیو ممسلح لا ووي سر بالاله ضرورت س دی ضرورتشته ځکه خلکو کې ببی ګاړ د راتوو خطره ده په خلکوو کې وخواامخام په ساده روانې س کېږي راځي ځکه دا و چې مزاجونه ټول یو نه دي چې ګیننی پین پې ټول برابر دي بلکې خام مخواازو مزاجونو ص د ب صاف ده اوس د دی ای نه لکه دا مصلح خوی اصلاح کی خو اصلاح کوي دا سربرا خو را اسلا کوي دسشي اصللا کوې چې کم رو راغلی وي بګارډ راغلی وي هغې کوې روان کې دا روانې او ببیګار به د کمای نه را اوس دا دا نه ک کوي چې دا, دا روانه او ببیګارډ چې کمونو په خار کې دڅ جهونه را يسه تللس وجهې چې کمونو شاصب زیکر کوي چې د دیدي وجه نه دا د ونو چې کمو فساد را ي دی ځایونه ف کېي را ځي چې دا دونه بهبرابرول غواړي او د چې کمونو اسلای مشال سبب آغاز ذکر اول شي کمنو دا ذکر کئ چې ځینې نفوذ دا سی وي چې هغه کې تبعي شرارت پروت دي هغه د چا انقياده تبداري قبلي نه هغه ځانته زموي ځانته چې کمنو سوي لکه مطلب دا, دا دی چې د اسلامي قانون په ځان لاگوو کول نه غواړي یع چې کوم د خو اسلامي شهاسب نه ووي خل لکه مطلب دغقا دی چې کوم غ سنتې عادله دیه پسان باندې لاگوو کول نه غواړي چې زه یو قانون ته سرک زم که نه نو د قانون نه بغاوت کوي داول نهطرریقه د بغاوت چې د قانون نه سو بغاوت و اوس دا چې باغیانې بغاوت کوي یو کس بغاوت کوي بغاوت خو یو کس نه چې کم کس بغاوت سووک کويغا ځانله مستقله شو وي دوي هغ چې کمونه مستقل زور لري وي چې در چې یو سړی دا ووي چې د دی حکومت خلاف را چتېږمغا سر را چتیږيغ زور و نوسهسه کېږي را و چتیږي نو حکومت ته په کار دی چې دا په زور باندې ختم کی یع نه د خلاف خلافته چلای کی یعنی دد خلکوله موقع ورکي دل بیا چې کمونو د خارجي انتظام برابرې دلی نشي ځکه باغیانو خلاف چې کمونو جنگو کی دا یو طریقه ده یو طریقه ده د فیقه ولا ان تتما عنفسن شريره چي راجم دي چې چې کمونو نفسونه شريران له هم منعته او شوقته نو د قتل کنه چې ولا لخروم شته او شوقته نو غلبو له زور ولوم شته علي اتباع الهوا دې تیمو کې چې کمونو په اتباع خوایشات باندې او دا د اسلام نه خلاب چېسی نو غ سر ده هوواده خبره باندې پوهږي که نه اوور شا خ نه و ولی د د سر نه داې کلکي دي چې دا اسلام چې دی نو, نو, نو دا بلکل فرات د چا دی انسان دی مخې ویللو که لکه داسې د لکه تې ورل او بوره کول دا مزاج د د دی خلاب چې نوغ حواده بیا نفس خواشاد دی وبتون نه او اتفاقو کې دي چې کنه په پريходلو د سنتي عادله وباني چې کوم انصافي قانون دین واغنه اغه نه دغه کوو ولي دا ولي کوي يا خدای حواس وشي دا اما تمعا فی اموال الناس یا خو چې کوم دینو دخل کوو مالونو کې تم ساتي او هم قطاع الطريق دا راکواني سوکتی دا. او اضرار لهم بغضب او حقد او اضرار لهم يا تكمن خلق التضرور وركاي لوجدوا قوه وقهر او رغبه في الملك يا بادشاهت تصدا شوقي شهر زمانم بو ندقي شيء رشيد صدارت كي فيحتاج في ذلك الى جمع رجال ونس نسب قتال ومحتاج كي, كي ضرورت راضی په د فعددې کې چې دا د فکول پکار دی کنه د بیل وزن له لخر سوي پکار وي الا جمع رجال ده مطلب دا چې سربرا له لخر پکار دی مصلاح افواج ولسدي پکار دی الا جمع رجال و نس بقتال او دا پاره چې کمونو د کولو د جنگ دوی دوی مو وجه د خلل چې کمونو دا ده چې زنه دی غ د چا ښې ته په شوې دی چره دا ښې ې یا چې کمونو د چالوور ته یا د چا ته ینی د عزت د چا ایزت دا غستلو په تاخت کې دیخبر باندې پوهږي که نه یا چا سرهمال نه ډېرو فدي طرریقې سره که نه بخې اج و نه اوس انفرراي چې چا یا یاې غصب کوم یا ت خللا کوم خبر باندې پو شو یا چې د چا عزت ته وکې دی نو فرد دفه به کول غواړي مخکې د اجتماع دفه وه چې په جمعه شوي وو که شو اوولدارې یو فر داسې دی چ هغهه چې کمون یاو کوجهل غواړي دغه مال حاصل غواړي یا د غ زد حاصللهول غواړي موده د دفې قو هم په مطلب داې چې محک <محکمائي> قضا سره دورو قوت وی چې د ظالم لا کې و شي او د ظالم نهدي کمو بد لسه کې ومن هو او ځې د اصابو د خلل نه اصاب د ظالم منغه صدل د ظالم دی یو انسان ته ب ق دی او جررحین او زر بن په وژلو باندې یعنی سړی ووج ی زخمی کې ی وټه کوي او فی اہلیهی یا دا غکورو علا طورسی بی ایو دا حیما علا زوجتی چه دے چې که منو مزاحمت کئی پا بی بی دی یا چې که تمه تمس د دی دی پا لونو یا خویندو ناجائز او فی مالیهی یا مال که تمس آتی دی یو خاص کس کنن جاہراتن لکا من غصب جاہراتن چه لکا پا غصب زوری بانی والی خخکارا او سرقتن خفیتن یا پا پتا بانی غ یا د هغوی سرته چې کمونو لاسهچ م نسبتې الله مرین خبي هوقببی یلامو به لکه حد قضف ته چل ل که نهکه چې کنزل ته زنااس کې وکي یعنی داغه نسبت وکي او داسې مر ته چې هغهه چې کمونو او بدرنګوي یلامو به هغ باندې سړه ملامه ته کو شي ز کار ته وي مقصد دا چې د سره پهې خام کسه شي بزته شي او اغللال قولی یا چې کمونو سخته خبري تهکي د دې تاسو په کار دي درم دو اسبابو دو خلل نه د فساد نه چې معاشره کې فساد راځي مشهب ذکر کړي چې او اولنیت ګورنو دا من شر ما خلق جماشي وی دي ګانځه انده د دم په پټه ده ګننه من شر د غاصق نه ده دی خبر آبانے پوشنے دادرین چې کمدنو بلکل خوفیتن طریقی سردندہ من شرن نفاسات فی لوقان دے چی یا جی کمدنو سحر ہو کی سو کی سحر یاو کس پانے یا پا پٹا والا زہر سکی ور کی پا سو ور کی زہر ور کی یا پا معاشرہ کی خوفیت طریقی سردہ سی میشن چلی چ هغه ته کمدنو د اسلام او د سنت عادله خلافی چې کام په کوم قانون باندې د کنا کام په کوم قانون سنت عادله انصافی قانون باندې د هغه خلاف تعلیمات په خلکو کې سکی خوري چې د سربره خلاف چې کمندون خلق روجد کی سربره خلاف خلق سکی پروپاګاندا معنی نه د فنشر النفاسات داسې غلي غلي دریغي سرت کمندو سکی سا په صادونه کی د هغه دی وامین هو اعمال انزار را. او زنه دینه چه کمدن اغا اعمال لی ضرر ورکون که دی پخار که خو ضررن خفیان پرد ضرر سکی ورکی قس و دست سن لکه جادو شو او پرد بانه چې کمدنو زهر کول شو و تعلیم الناس الفساد خلقو د چه کمدن فساد خودل شو و تخیب الرعیتی علی الملک او راو چه چې چه کمدنو با خلقو شو په بادشا باننی چه ده بادشاہ خلاف چه کمینو خلق سکی راپور تکی دو کو دو کو بانده چه کمینو خلق سکی راپور تکی والعبدی علی مولاهو غلام پا مولا خلاف روچت کی او د خواوند خلاف سکی روچت کی و زوجتی او ازدادی که ندی خزدی تو ایتام تا پوس پا کار ده لگاو نو کران تو ایتام تا پوس سده پا کار ده و زوجتی علی زوجت زوجت زوجت زوجت زوجی هف ومنه عادات فاسده مخک من غویل او په ارتفاق اول کی په ارتفاق سگی اول کی چې او ارتفاق ثانی کی چې معاش کسب کوول لګنو او نکاح چې دا. دا ارتفاق د انسان کنا الزواج والولاد نو ویلی او معشاره کې ځې خلک داسې کارونه خورورې چې هغې سره په دغه ارتف اقستانی کې چې کمم کارونه و که نه هغې کې خل واقع کېږي لکه او زنان خورش شي لاتتخور شي د به مو سره چې کمدننو بسکاري خورش شي دد سرهنیات ته نقصان کېږي ترېږي په برطانیا کی او امریکا کی بیل پاس شو لږ وختې کېږي لسه ته کاه کېږي تقریبا اخبار کې ما په خپل دي بیل پاس شو چه دالکان الگ دالک سارا آو بدکاری کول دا جرم نره چې دا بل سٹیم پاس که دنو پا آغا ٹیم پی اسلام آباد که دل تم کان پرنس شو چې دا بیل پاس کول غاڑی حالاکہ خالق پی دل تغلی پاتې شو امریکی پاس که غیس و نوی بس سیشو بس پاس شو لکہ الگ کالک سارا بدکاری که دا جرم نه برطانیه کی کې اڑتا لوکو برطانی والا پاس کو جنو کو اڈتالو کو چھ دی سر زمان حق ضائع کی دی سر زمان سزائع کی حق ضائع کی علاقان چه علاقان سربت پہلے کی بیا مونتا سو گوری بیا زمان چې کمدنو حق ضائع کی آگئی پی اڈتال کی نو دی سره نکاون چې کمدنو نکا تا بیا سکسک کئی چه آزاد آزادی شی بیا خلقون دیوی لی دا چه بازار کې تازه په ملاویی کنوی میخی ساتلو تاجتو سده داو دا دا دا دا دا دیویر شیخ خانو شیخ رشید په کسا بلا دا دا اوئی کنا دا اوئی چه نکا ختم کرو دا دی سمت لگ دیارا جسم اپنی مرضی اپنی سمت لگ دیارا دا اغا دا سه خبری چه کمی نو سشه شی, شی شورو شی, شی, شی دا دا غیصت دی باب دا پکاری دا سه دا اقل ختمه لو شیزونه سش ومن هو عادات فاسده فيها احمال الارتفاقات الواجبه فدیکه چه کمینا غبت پاتی که دل داغ ارتفاقات واجبه و کلواتتی اکا دالک دالک سربت کارشو والصحاقاتی ده جنه ده جنه سرب ویتیان البهایمی سحاق سلولو و چې خزا جنه یوب البورزان سلی ویتیان البهایمی فاینها تصدو عن النکاح دا خلل بچاکی و او ان سلا خو نو فطره ته سلیمه یا داسې طرریخی سره کارونه شروع کي چې هغې نه سلیمه چې کمونه انکار کار کوي تللی د فراتې چا نه لکر راجلو یو لکه سړی د ځه سه جوړکېښځه والمر ې تو او سړی د ځانهسه جوړي صحی ده که نه ج د ځانه سه جوړکي لکه لکه والمر اتې تو ذککر چې کمونه لک او حدوث دو نه یا چې کمونو داسې وګدي وګدي جګړې او نزاعات شروع شي کل <سؤال> مزاحمت علی الموت <سؤال> ات من غیر اختصاص بها لک بدکارای شوی بغیر چې کمونو د اختصاص نه مطلب دار چې نکانه بغیر بدکارای شروع شي متعیچه او تویل کی وک ادمان الخمر او یا چې کمونو ادمان د چاره د خمر هميشه چې کمدنو شراب سکول شو ومنهما ما لا شو